מזמור פ. למנצח אל שושנים, עדות לאסף, מזמור. רועי ישראל, האזינה, נוהג קצון יוסף, יושב הקרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, ולך לישועתה לנו. אלוהים, השיבנו, והאר פניך, ונבשע. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכננו, ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות, השיבנו, ויאר פניך ונבשיה. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותטעעיה. פינית לפניה, ותשרש שרשיה, ותמלא ארץ. כסו הרים צילה, וענפיה ארזי אל. תשלח קציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה, וערוה כל עוברי דרך? יכרסמנה חזיר מיער, וזיז שדי יראנה. אלוהים צבאות, שוב הבט משמים וראה, ופקד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. שרופה ואש כסוחה, מגערת פניך יאבדו. תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממך, תחיינו, ובשמך נקרא. אדוני אלוהים צבעות, השיבנו, האר פניך ונבשעה.